Dialog. Passuhei Dialog. Also, verstehst du alles? Naja, weißt du, ich spreche nicht so gut Deutsch. Okay. Wir treffen uns morgen um 7 Uhr in der Goethestraße 23. Entschuldigung, kannst du langsamer sprechen? Okay. Wir treffen uns morgen um 7 Uhr in der Goethestraße 23 Entschuldigung aber ich verstehe das nicht kannst du das wiederholen Ja in der Goethestraße Welche Straße wie schreibt man das kannst du das buchstabieren G O E T H E Also verstehst du alles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 G-O-E-T-H-E Jetzt rolle, Sylvie. Also, verstehst du alles? Okay, wir treffen uns morgen um 7 Uhr in der Goethestraße 23. Okay, wir treffen uns morgen um sieben Uhr in der Goethestraße straße 23. Ja, in der Goethe-Straße. O-E-T-H-E